amelyeket Kenobi előbb észrevett. A sikló átlibbent egy enyhén kimagasodott domtető fölött, s leereszkedett egy szílesen elterülő sekély völgybe, amelyben természetellenes testtartásban összeiget alagok hevertek szanaszét, szerves és szervetlen eredetűek egy vegyesem. A vérontás közepén egy szétroncsolt java homokkúszó feküdt mozdulatlanul akár egy partra vetett óriási vasbálna. Luke megállította a telepsikról.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 Lúk most egy félig homokba temetett fém darab csillogására lett figyelmes. Ez meg biztos valamelyiküknek a két élű szekercéből tört le. Megzavarodva csóválta a fejét, de még soha életemben nem hallottam, hogy a taszkenek egy ekkora monstrumot is megtámadjanak. Füllegyenesedett, és a homokúszó előtte tornyosuló kiégett vázára nézett. Kenobi közben elment mellette. Azokat a széles, hatalmas lábnyomokat vizsgálgatta a homokban. Nem is ők voltak, jelentette ki csak úgy félvárról. De akik tették, azt akarták, hogy mi és bárki, aki erre vetődik, azt higgya, hogy ők voltak. Lúk odalépett mellé. Nem értem. Nézd meg alaposabban ezeket a nyomokat, tanácsolta az öregebb, és oda a legközelebbire, meg a többire sorban. Nem látsz semmi furcsát rajtuk? Lúk csak a fejét rázta.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 Ahhoz, hogy a robotoktól a javák nyomára bukkanjanak előbb, meg kellett tudniuk, hogy kinek adták el őket. Azaz, el kellett, hogy jussanak. Luke úgy jíramodott el a sikló felé, mint aki megháborodott. – Luke, várj! Várj, Luke! – kiáltotta a Kenobi. Nagyon veszélyes! – a úgy se tudod. De Luke semmit se hallott, csak a dübörgést a fülében, és nem érzett semmit, csak a szívében dúló tüzet. Beúrat a terepsiklóba, és szinte ugyanabban a pillanatban teljes erőből megrántotta a gyorsítókat. szerűen felkavarta a kavicsos homokot, elviharzott, és ott hagyta Kenobit, meg a két robotot, a még mindig parázslóholt között a kiégett homok kúszó füstölgő roncsa mellett. Ahogy otthona közelébe ért, Lúk ismét füstöt pillantott meg, amely azonban valahogy más halmazállapotúnak tetszett, mint a javák járművéből gomolygó füst. Kis hián elfelejtette leállítani a motort, amikor hirtelen mozdulattal lökte a pilótaülés vászon tetejét, és kint termett a homokon. Talajon levő lyukakból feketés füst szállongott. Azok a lyukak jelentették vala az otthonát,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 Félig vakon oda botladozott a garázs lejáratához. Az is éget még, talán mégis sikerült elmenekülniük a másik terepsiklóban. Berunéni, Óven bácsi! Nehéz volt bármit is kivenni a szemfacsarófüst gomolyakban. Az alagút végén mégis észrevett két füstölgő alakot a ködön és a könnyein át. Egészen olyanok, mint... Még jobban erőlködött...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 Mondja meg a programozóinak, hogy vegyék az irányt az álderán rendszer felé. Kenobit csöppet sem akadályozta a hívság abban, hogy egy ócska sálat ne tekerjen az orra és a szája elé, így módon keresve védelmet a nagy lángalégű mágia felől terjengő, dögletes bűz ellen. Bár ártudítónak és szípjónak is volt szaglóberendezése, nekik nem volt szükségük ilyenfajta önvédelemre.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 Kenobi elfordult, gyomorkavaró foglalatossága maradványaitól, és megpillantotta a közeldő terepsiklót, amely most összehasonlíthatatlanul sebességgel repült, mint amikor elindult. A jármű lassított, lebegve megállt a közelben, de a fedélzetén semmi sem mozdult. Ben intett a két robotnak, hogy kövessék, és elindult a várakozó gép felé.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 Lúk szótlenül bólintott, és behúzta a vászon tetőt. Terepsikló lassan elindult télkelet felé, és maga mögött hagyta amíg lohom a még mindig parázslóhomok húszót, a javák halotti mágiáját, s egész gyermekkorát. A siklót leparkolták nem messze a homokkő plató peremétől, aztán Lúk és Ben odalépett a szegélyhez, s lepillantottak az odalent elterülő napperzseltesíkságból kidudorodó, egyforma méretű,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 a lehető, legalkalmasabb hely, hogy elkeveredjünk a tömegben, amíg találunk valami bolygóközi fuvart. Nem hiszem, hogy van még valahol a tatoinon, ilyen alvilági figurákból és bűnözökből álló díszes társulat. A császárság felfigyelt ránk Luke, úgyhogy rendkívül óvatosnak kell lenni. Remélem, Móz ízlilakói között sikerül elvegyülnünk. Lukenek elszánt kifejezésült az arcán.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 A szemük gyakorlat pillantással siklott asztalról-asztalra, boxról-boxra. Halk támadt a tömegben, de amikor valamelyik állíg felfegyverzett alak a suttogók irányába tekintett, villám gyorsan volt mindenki. A rangidős tiszt odalépett a söntéshez, és néhány kurta kérdést intézett a csaposhoz. A nagydarab ember habozott egy pillanatig, aztán oda mutatott a helységügyöntjükbe. Közben kissé elkerekedett a szeme. A tiszt tekintetével azonban semmit se lehetett kiolvasni. A box, amelyre a csapos mutatott, üres volt.